Під зусиллям волі Остап викинув руку вперед, взяв листок, пробурмотівши слова подяки. Мара відвернулася і рушила вулицею вниз. Барбара міг заприсягнути, що ніколи не зустрічав цієї жінки раніше. Чорне волосся, жодної сивини на скронях, гладенька, мову підлітка, шкіра на обличчі. Хоч на погляд жінці було під п'ятдесятку. Скромна темна сукня, жодної прикраси, а очі. Хтось уже дивився колись на нього такими очима. Остап спостерігав за гостею, котра швидко відходила вулицею вниз. Назустріч їй сунула галаслива юрба, мабуть, до музею на Казервальді. Ніхто не звертав на цю жінку увагу. «Я, мабуть, дуже помисловий», – подумав Остап і рушив до будинку. Оглушливий вибух ледь не скосив його з ніг. Від несподіванки Барбара випустив листок з руки – на мить йому здалося, що будинок злетів у повітря і зараз поховає його, Остапа, під собою. Але минуло кілька секунд і нічого не сталося, і цього разу фейерверк не в його честь було влаштовано. Барбара вийшов на вулицю. Деякий час не міг торопати. Що трапилося? Знизу бігла перелякана юрба. Стояв пекельний галас. Здавалося, хтось кинув у воду камінь і зараз від того місця йдуть в різновіч хвилі. Остап зригнувся, побачивши на бруківці розшматовані тіла, підійшов ближче і раптом відчув приступи, нудоти, як тоді у Варшаві, біля операційного столу, на якому Томаш Свірчинський зарізав хлопчика дебіла. Варбару вирвало, він упізнав темну сукню, залиту тепер кров'ю і роздерту на клапті. Він, лікар-хірург, плював на бруківку, дивився на розшматовану плод своєї нинішньої відвідувачки, Мов, у вісні повернувся спиною до вбитих і поволі рушив до будинку. На порозі лежав лист, що випав йому з рук. Подивився на нього, як заворожений, переступив і на тремтячих ногах піднявся наверх. Сидів у кріслі, утупивши очі в стелю. У голові грала моторошна музика. Спотворені силуети якихось чудернацьких істот танцювали під неї дикий танок. «Павук». Великий чорний павук повзав поміж потворами, чіплячись за них лапами, Остап схопився на ноги, маргово зникло, відкрив кран холодної води, підставив під струмінь голову, підійшов до вікна. Під ногами заскрипіло вибите вибухом скло. Вода стікала з волосся за а Остапові стало легше. Висунув із вікна. На ганку білів клаптик паперу, за який заплачено людськими життями. Вітру підштовхнув аркуш у сторону вулиці. Ще кілька секунд, і його змиє зливою. Густа мряка окутала місто. Спалахнула блискавка. Остап зійшов униз, нахилився за листом. гуркіт перед пересторогою прокотився небом. Остап здригнувся, але змусив себе підняти аркуш. Зачинив за собою двері і повернувся до кімнати. Світла не було. Страх цупкими щупальцями стискував горло. Напевно, вибухом, Порвало електромережу, заспокоїв себе Барбара. Підійшов до вікна і розгорнув папір. Це був лист, написаний дрібним почерком. Про що там йшлося, годі було розібрати, на дворі зовсім посутеніло. Остап підніс аркуш ближче до очей, зміг прочитати лише окремі слова. «Треба знайти свічку!» Спалахнула блискавка, і аж стіни задвигатіли від несамовитого гуркоту. Поруч із будинком, як смолоскип, зайнялося сухе дерево. Остап стояв зацепенілий, байдуже й до всього, що діялося навколо, дивився на світлений загравою аркуш, в якому тепер містилося все його майбутнє. Він упізнав руку, яка писала ці дрібні літери. Це був лист із тамтого світу. Писала Юстина, його дружина, змусив себе повернутися в тіло, кинувся до столу, відімкнув шухляду і вийняв звідти зошит з нотатками Юстини. Якщо Остап ще мав якісь сумніви, то вони розвіялися не залишивши сліду, коли він порівняв почерки. Барбара опустився в крісло. Пройшло добрих півгодини, аж він спромігся вловити зміст тексту, але нічого так і не зрозумив із листа. «Остапе, дозвольте мені вас так назвати. Я написала кілька разів, шановних добродів, пане Барбару, але щоразу закреслювала розпочати речення. Чому? Не знаю. Мені здається, якби я мусила почати лист, Шановним добродієм не було б сенсу надсилати його вам. Зараз я потребую не шановного добродія, а людину, якій могла б довіритися. Я не знаю, хто ви. Більше того, я не знаю, хто я. Життя моє складається з якихось розшматованих, відірваних одне від одного клоптів. Минуле нічим не відрізняється від майбутнього, майбутнє від минулого. А теперішнього я не знаю. Інколи мені здається, що я повинна жити зовсім не в тому світі якому себе знаходжу, а в тому, де живете ви, маю сумнів, чи жива я взагалі. Мене не покидає відчуття, що моє буття, це існування багатьох людей і що я живу в один і той же час усіма їхніми життями. Але мені здається, що так не повинно бути. Випадково я натрапила на ваше ім'я й адресу, дивна річ, але я відчула кожною своєю клітиною, що ви були колись у моєму житті. «Наївно думати, що ви єдина людина, яка пов'язує мене з тою, ким я повинна бути насправді. Але більше шансів я не маю. Використовую лише цей. Покладаюся на вас. Якщо цей лист буде розголошений, мені вже ніколи себе не знайти. Не дивуйтеся з жінки, яка принесла вам моє послання. Вона повинна особисто вручити його вам і тільки вам, хоч би її розірвали на шматки». «Не можу нічого більше вам сказати. Я не знаю, де мене шукати. Не можу навіть підписатися під листом, бо не знаю, ким є. Підвукуюся на ім'я Юстина. Прошу вас, згадайте, може ви знаєте, хто я. Прощавайте». Епілог 21. Барбара мав ще дві години. Два нестерпні уривочки, котрі треба швиденько прожити і постаратися не зійти з глузду. Через дві години... Підходить нічний експрес, який відвезе Остапа до Києва. Остап зійде вранці з поїзда, візьме таксі і зажадає їхати до Святої Софії. В одному з номерів цього готелю живе Юстина, котра написала до нього листа. Він подзвонить до неї з рецепції. але ні, він не буде дзвонити. Навіщо? Адже вона й так чекає його. Це ж вона написала йому листа. Він запитає, де зупинилася Юстина Барбара і піде просто до неї. Потім вони цілий день будуть кохатися і жити одне в одному. А ввечері той самий поїзд, котрим приїхав Барбара, відвезе їх додому. Він нікому не скаже, що їде по Юстину. Навіщо говорити? Адже це його з Юстиною особиста справа. Усі й так побачать післязавтра, що він повернувся з Юстиною. Це ж так природно. До нього написала дружина, і він поїхав її забрати. Чи потрібно комусь про це знати? Чорт! Але куди подіти... «Ці дві пекельні години, котрі глузуючи, ліниво розляглися просто на його вівтарі. Він їх буде штурхати ногами, ці дві години, а потім, коли вони невдоволено порохкуючи вибредуть нарешті з його храму, він їх комусь віддасть. Задарма. Якщо треба буде, то навіть доплатить. Першу годину він віддасть знайомому графологу. Це буде абсолютно зайве, адже він упевнений, що це Юстина писала до нього». Він навіть з легкою зверхністю дивитиметься, як довго професіонал-графолог вовтузиться з Юстиненим писанням, яке він, Барбара, упізнав за одну мить. Але ж треба кудись подіти цю кляту годину п'явку. Другу годину він віддасть... Ні, з другою годиною він поведеться ощадливіше. Він її нікому не віддасть. Він її наповнить. Сіроока зараз удома Він знає це, бо саме ввечері вона любить малювати». Я їду до Києва по Юстину. До мене прийшов від неї лист. Не сказала, де її шукати, але лист написано на фірмовому бланку готелю «Свята Софія». Пензель у руках Ельзи лише на мить перестав пестити полотно, а потім припав до нього з потроєним шалом. «Ти не віриш, що Юстина жива?» «Я знаю, що вона жива». Ельза повернулася до Остапа, відклавши пензель. «Я відчувала це, коли кохалася з тобою, але...» Дівчина не докінчила. Дивилася крізь нього дивним сірим поглядом. «Але що?» – не витримав Остап. «Але зараз вона тобі не належить». «Тобто як?» «Вона не має тебе у собі». «Звідки ти знаєш?» «Я відчуваю». «Коли в моєму класі зникло двоє хлопців, котрі вибралися на велосипедну мандрівку, їх шукали по всій східній Німеччині чотири дні. Я ж радила шукати в морі». Їх знайшли на п'ятий день, коли нарешті до моїх слів прислухалися. Ті двоє забралися з велосипедами до човна, а шторм подніс їх далеко в Балтику. Коли Ігор розбився на машині, сюди дзвонила поліція, щоб мені повідомити. А я просто не підходила до телефону, бо не хотіла, щоб хтось говорив мені про його смерть. Дівчина знову дивилася крізь нього. «Вона тебе не знає, розумієш?» «Я завтра з нею побачуся, і Юстина все пригадає». Графоло сказав, що вона писала цього листа не раніше, як позавчора. Ельза мокнула пензель у чорну фарбу, провела полотном дві густі паралельні лінії. Барбара придивився. На цьому малюнку не було жодної лінії, яка сходилася б із іншою. «Я залишилася б із тобою, якщо б у тобі нікого не було», – позвалася дівчина. «Юстина була тут з нами, на цьому ліжку, знаєш? Я вас пустила в себе обох» щоб заповнити порожнечу. Вона знову обернулася. Тепер її очі не пронизували його наскрізь. Вони залишилися в ньому, ворухнувши струну ще не згаслої мелодії. «Я хотіла б, щоб ти повернув її собі, але відшукати – це найлегше з того, що ти повинен зробити». О сьомій ранку наступного дня у холі столичного готелю «Свята Софія» Остапа зустрів порт'є з могутнім тілом, непропорційно тоненькою шиєю, і накрученою на неї малою круглою головою. Боксер, подумав Остап. «Альфонс!» – подумав Бронтозав: «Тут на мене мала чекати така собі паня Юстина Барбара», – хоча було Остап. «Мені нічого про це не відомо, і ми не надаємо інформації про наших відвідувачів». Він збрехав. Кожен, назвавши прізвище відвідувача, міг дізнатися, де той поселився. Гаразд, прошу, одноособовий номер з вікнами на місто на один день. Барбара розкрив гаманець, звідки акуратним стосиком визирнули американські президенти. Гронтозавр, в очах якого засвітилася притаманна всім виходцям із мезозою пристрасть до зеленого кольору, витягнув шию і наморщив чоло. Він явно став щось пригадувати. Юстина Барбара у нас не проживала, але ім'я Юстина мені якось знайоме. «То, може, собі пригадаєте?» – Барбара поклав на книгу реєстрації 10 доларів банкноту. Портє повертав трохи реєстр і за хвилину озвався. «Юстина Костене. Вона приїхала з Арвідасом Костасом три дні тому. Що це за Костас? Якийсь литовський чи латинський бізнесмен? А Юстина Костене, здається, його дружина. Дивне в неї ім'я, як на литовку. Мабуть, не дивніше, як на українку».